Цензура існувала і існує не тільки в нас. Згадайте Лоуренса, Вайлда, Джойса і їхні проскрибовані книги. Знаменитий коханець леді Чатерлей не так уже й давно дістав розгрішення. В одному з листів до дружини Джойнс писав, не знаю, чи я часом не божевільний, але хіба кохання – це божевілля? Часом уявляю тебе дівою і мадонною, А мить бачу тебе безсоромною, Зухвалою, напівголою і нескромною. Що ти взагалі думаєш про мене? Чи я не викликаю в тебе відрази? Пригадую, як перші ночі в полі, В шаленстві наших обіймів, Ти вимовила одне слово. Це слово провокувало «Заохочувало, і досі бачу над собою твоє обличчя. Ти була тієї ночі наді мною, тієї хвилі, коли ти пробурмотіла його, в твоїх очах був шал, і якби навіть пекло поглинуло мене тої ж миті, я б не зміг одірватися тоді від тебе. Отож ти, так само, як і я, підносишся, Інколи понад зорі, щоб земить упасти нижче од найниціших бідолашних істот. Джойсове питання стосувалося його власного буття, а опісля трансформувалося в складний, мало для кого доступний літературний текст. Чи може, чи здатен письменник піднести до зір своїх героїв, чи має право скинути в безодню ницисти? Майстер. Прагне, здається, першого. Хтось відважується на друге, і нікуди не дінеся ані від чистих небес, ані від зяючої безодні житейського пекла і броду. Перечитувати, намагатися ступити ще раз у ту саму текучу воду. Невдячна справа, справді не вдається але можна спробувати їх довж берега за течею ріки. Колись дуже давно з'явилось нове покоління за той час. Я писав рецензію на книжку оповідання Романа Іваничука «Не рубайте ясенів». Рецензія називалась так само наївно, претензійно, як і сама книжка «У ясенів міцне коріння». Ніяк не могла знайти її серед старих журналів та газетних витинанок. Поміж тих витинанок майже нема нічого, підписаного моїм іменем. Не збираю архіву. Може, то й ліпше. З приводу рецензії пригадую, що трохи погрішила там проти власного сумління. Не все мені в книжці здавалось цікавим і справжнім. Я тоді визнавала лише Емвінея. Тобто Хемінгуєя, навіть прізвища тоді вимовлялись інакше, ніж тепер. Що ж говорити про тексти? Не все з цієї книги потрапило в цю, якщо приглядатись до течії з берега, усе – мінлива хвиля. Ніна Бічуя, травень 2004 року. Бузьків огонь. Тонконогі, високі, головки – Зірочками, червоні й незапашні, ростуть на мочаруватих левадах квіти. Це буйський огонь. Густо одна біля одної, як коноплі, і до самого краю мерехтять розбризканим багрянцем. Держать від вологого подиху левади, ніби розпечене повітря, ніби міраж. Не можу ніколи байдуже пройти мимо. З теплим тремтінням у грудях, Як на побачення з коханою, йду взриваю, і далекий спомин Тугою і ласкою пести серце. Це було давно, ще в сільській школі. Я залишався після уроків мало не щодня. Було болюче, до сліз. Вискакували з класу діти, Як сполохані поліві коники з трави. Сміялися, кричали, не звертали на мене уваги. Тільки маленька Анечка завжди співчутливо всміхалась до мене. Біленька, синьока, волосся, як витіпаний льон, гострий носик, щички, доспілі яблучка. Але я їй не відповідав усмішкою. Якось мене знову залишили. За що не пам'ятаю? Мене повинні були замкнути самого в класі і випустити пізно ввечері. Я не міг звикнути до такої кари. Дивився через вікно на село. Слухати голоси, сміх бачити веселі забави моїх вільних товаришів, було нестерпно важко. Учитель, пам'ятаю, сказав з насмішкою, а може хто залишиться за нього? Відповіли реготом. Тільки Анечка промовила тихо, не підводячи очей. Я лишусь і залишилось. Було дивно, чому? Я пас свої корови, вона чужі. Мене батько жалів, скаржився солтисевий навчитель.